Esteu escoltant Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'AFM, també radiopalafrugell.ca, si ens escoltar des d'internet, i nosaltres avui tenim convidat a l'estudis de Ràdio Palafrugell el cap de l'oposició, Juli Fernández, bon dia. bon dia. Doncs, Juli, gràcies per venir bon fins a la ràdio, i doncs, avui fer una miqueta de, de repàs de, de l'actualitat del nostre municipi en plena temporada estival, però una temporada estival que ve marcada també per, per la situació actual. Uh, comencem per, per això precisament, per aquesta situació que, que en la que ens trobem actualment, en què s'han hagut de fer molts de, molts de canvis, moltes modificacions, tant a nivell les persones com també els polítics. Com ho esteu vivint també a nivell polític uh, aquesta situació? Bé, jo crec que òbviament és una situació nova, una situació difícil a la qual no estava ningú, no estava ningú acostumat, ni els polítics ni tampoc la ciutadania i crec que en aquell moment és quan es veu exactament doncs, a nivell polític qui són les persones o els responsables que tenen clar qui ha de ser la, la solució i com s'ha de gestionar la prevenció, que jo crec que és la clau i després també qui són aquells que són proactius en relació a estar a prop de la gent que ho passa malament i també, i molt important, a prop d'aquells establiments comercials, turístics i industrials en general que estan fent un esforç impressionant d'intentar renovar l'activitat en condicions difícils, amb limitacions, òbviament, doncs, higièniques i també de que és el tema dels aforaments i l'aglomeració de, de gent. I, per tant, això fa preveure que tindrem un hivern bastant complicat. I jo crec que és important doncs, que la política en deixi de banda les lluites internes i partidistes. Jo crec que en aquest cas, a Palau Sugell, el gest que va fer el PSC en el seu moment, en el ple del mes d'abril, d'aprovar, amb un ampli consens, un paquet de, de, de, de millores importants, fruit de l'acord, però també vull deixar-ho molt clar, nosaltres vam fer una gran aportació amb totes les ajudes que van aprovar, que demostra que més enllà de la qüestió de la crítica fàcil i la demagogia és important en moments difícils, estar a prop del que estan governant. Ja arribarà el moment jo crec que a partir del setembre arribarà el moment de fiscalitzar la feina feta, com han reaccionat a les diferents actuacions que ens han anat fent. Però nosaltres pensàvem que en el moment de la crisi, quan es, es declara l'estat d'alarma que va ser el 14 de març fins inclús ara, el que cal és intentar ser proactiu, aportar idees, aportar millores, perquè jo crec que el que s'ha de fer és això, la gent no està passant molt malament. És una situació que fins que no tinguem una vacuna fins que tenim un tractament de garantia, doncs tenim de conviure amb aquest virus, que ja estem veient també que hi hagi rebrots importants, inclús segurament alguns més importants dels que es preveien i mm -hmm. s'han avançat, el qual això està posant en risc a una part de temporada turística, per tant, jo penso que hem eh, d'estar molt proactius per intentar buscar respostes. M'grat que es esvulgui i amb aquesta voluntat eh, d intentartar remar tothom cap a la mateixa direcció, per intentar sortir no tan mal parats com pot ser d'aquesta doncs, crisi sempre hi ha moviment per la crítica, no? Uh, no sé si és ara, o com tu deies, serà més després de, de l'estiu, al setembre, quan serà el moment de, de, de, de fer balanç del, del que s'ha fet. Sí, la crítica sempre hi ha moments. El que passa és que nosaltres el que hem dit és que en relació a la pandèmia en si, al Covid-19, el gruix del de de que s'ha anat fent a nivell d'Ajuntament, el geriàtric i tot el que ha passat, pensem que és molt millor fer-ho quan, quan tinguem uns, temps, uns mesos de tranquil·litat i a partir del setembre. Si no treu que hi ha crítica del dia a dia, això òbvi que jo el divendres faig denunciar una sèrie d'elements, avui donat mm. a de denunciar uns altres, i està clar que el dia a dia aquest govern està superat, el govern aquest està superat, però tres voltes, vull dir que quan reaccionen, reaccionen tard i malament, o fan coses que són inconcebibles, com és, per exemple, ja ara vinc de la feina i m'he trobat en la rotonda del que coneixem tots com el ben i ben, tota tallada, amb canvi de circulació, perquè estan fent estan adequant al carrer Vici, que estem molt bé, pel el carrer Vici s'ha de fer el mes de juliol, o el mes d'agost, quan estem en plena temporada turística, o hem de tenir ara el carrer Manfurture del Sur tallat, perquè es fan les obres per intentar doncs, no, no molestar després l'activitat les, de l'escola de música. I és que la gent que ens visita, que no és, no és molt a l'estiu, tot també la gent d'aquí, a l'Istiu és quan necessita una certa estabilitat, o estem fent canvis de càrrega i descàrrega, sense avisar els establiments, sense un consens amb els propis veïns del costat. Aquests canvis s'han de fer, us fan al mes de març-abril, o fan al setembre d'octubre. No es fan al mes de juliolagos, i a més amb un estiu com aquest, que és totalment imprevisible, no? O aquí si l'ocorreix, que un Ridor envia una carta establiments de d'Iafran recordar-li que se'n recordin que l'any que ve han de fer canvis a les terrasses, com que estan preocupats aquesta gent a veure si aquest any i aquest estiu, poden seguir treballant i a l'hivern poden garantir l'ocupació de les treballadors. No estan pensant en aquest moment que l'estiu que ve hauran de fer canvis a les treballadors. Són d'aquelles coses que dius que estem molt superats. I això aquí no estem parant del Covid-19, no estem parlant del covid mm -hmm. no estem parant el dia a dia del propi Ajuntament. O estem a, tornem a veure els rebrots que han hagut també del tema de recollida d'escombraries aquest cap de setmana corrient les xarxes plenes i no són fotos de l'any passat, són fotos d'aquest any papereres plenes contenidors plens, escombraries al terra d'acord que era part d'incivisme de la gent però suposo que quan jo era alcalde no funcionava la gent era més o menys igualment incívica en aquell moment era culpa del govern ara resulta que la culpa de la gent no? bueno, jo crec que el dia a dia els estan bastant superats i només tenen de veure-ho els propis plenaris, els punts que aporten. És a ja dir, que nosaltres, en quant al Covid-19, en quant al tema sensible, de com és, pot ser la residència, o les atreviacions que s'han fet a la, per tornar a la nova normalitat de la pròpia institució de l'Ajuntament de la Casa, uh -huh. ho farem al setembre. Però això no evita que el dia a dia s'ha de poder opinar i, a més a més, denunciar allò que pensa que no funciona. Uh -huh. En aquest sentit, ara fa... Un mes, un poc més d'un mes, no? que s'ha complet un any de, des que va formar aquest govern format per Esquerra Republicana, som gent del poble i, i Junts per Catalunya. Um, durant aquests 12 mesos podem dir que hi ha hagut com diverses eh, vegades que sembla que hi ha hagut una miqueta de manca de sintonia entre, eh, entre els tres membres de l'equip de govern. Eh, vosaltres també ho heu detectat i fins i tot també ho heu denunciat en alguns plenaris. Eh, això també creus que està afectant eh, el dia a dia de l'Ajuntament? Sí, veure, jo crec que l'Ajuntament afecta bàsicament tres coses clares, que és manca de lideratge de l'alcalde, no té lideratge, és incapaç de prendre decisions, li costa moltíssim prendre decisions, vull dir, s'entrebanca en qualsevol... I mira que és moment de prendre decisions. Vull dir, a més, hem de prendre decisions transcendentals. No? Com pot aparcar-se quins projectes, com pot inclús redefinir els plans d'inversions, com pot tenir un mandat. Jo els hi vaig en un plenari, i fa qüestió de tres plenaris. El pla de govern que vostès van fer el mes de juny ja no serveix. No serveix perquè la situació és totalment nova. Perquè la prioritat que ha de tenir un govern en aquests moments d'aquí, fins al 2022-23, és com donem resposta en temes econòmics i socials al Covid-19 perquè les conseqüències d'aquest Covid-19 no seran només el 2020, ni el 21, serà arribarà fins al 2022. Per tant, això que vol dir que molts recursos que tenim en aquests moments, que ja si no hagués sigut el Covid-19 hagués pogut dir a altres coses, s'han de redefinir. I tot això el govern no ho fa, jo penso que tenen un problema important de lideratge, entre ells també tenen un problema d'experiència en la gestió de lo públic, perquè un pot tenir experiència en la gestió de lo privat, o la gestió de l'àrea d'una aula d'ensenyament com l'alcalde que és mestre i i xapó, no? però la gestió de lo públic és bastant més complicat. Entre que tu deixes que vols fer una cosa i la posis arribar a fer, has de quantificar els tempos que tens per mig. i això vol dir que també has de dimensionar la propia ajuntament per donar daines per tota l'àrea de contractació, que cada vegada més complicat el sistema de contractació. Doncs. O sigui, hi han tantes coses a fer jo l'veig, la veritat, la, meva, jo, la meva impressió és que és un govern superat, superat per la situació. Però ja venir superat d'avants. recordem que quan es fa el pacte de l'actual govern és un pacte que ja es va fer davants de les eleccions, perquè ells varen signar aquell manifest davant de l'Assemblea el mateix divendres el dia abans de, de la dia de reflexió. Allant, és es que li a fer únicament un govern independentista i per tant que no faria mai alcalde un socialista per tant, és obvi, era obvi que si jo no guanyava bé, tot i que vaig guanyar si no aconseguia que ells no sumessin 11 l'alcalde ja estava fet, qui seria per tant, a mi no em va sorprendre, sí que m'ha sorprès el dia a dia que alguns regidors i regidores han demostrat una certa incapacitat per gestionar les seves pròpies àrees mm -hmm. no sé si aquestes friccions que hi ha hagut dins de, de, de, del govern, sobretot Parlem, clar, no, Amb junts per Catalunya. No sé si t'ha fet obrir una micaeta d'esperança de de poder fer algun canvi en aquests, abans que s'acabi el mandat, un canvi doncs de intentar presentar una moció de, de censura contra l'actual la, govern, no sé si si has plantejat o si ho descartes de totes totes. Mira, la moció de a xurar sempre ho he dit, eh, per poder poder representar si tu tenies 11 regidors, o sigui, aquí hi aquí han dos coses que són eh, que jo crec que lahiem pot entendre. La moció de censura es fa per explicar un projecte alternatiu i això té sentir quan ho fa un candidat o candidata que és nova en política. Jo, en aquest del 2019, diguéssim, és la quarta vegada que guanyo les eleccions i passa per al 2007, 2011, 2015 i 2019. Tant la gent ja sap el que en Juli Ferrande faria en aquests moments per la gestió municipal i la forma de fer-ho. Per tant, jo fer una moció de censura per explicar el que faria sense tenir els 11 vots garantits, no té cap sentit. Això ho pot fer algú que dius, escolta, que vull donar-me a conèixer i vull que la gent pugui veure que hi ha una alternativa clara. L'alternativa clara, la gent ja sap quin és, que la va votar, perquè vull recordar que jo vaig guanyar les eleccions i està més votada, en un context difícil. Per tant, a partir d'aquí, jo només faré una moció de censura si realment tinc els 11. Però aniré més enllà. A mi em preocupa més ara el dia a dia de l'Ajuntament o sigui, jo inclús estigui disposada si són capaços si necessiten la nostra ajuda, que ens la demanin de fet, quan ens demanada l'hem donada sempre aquest acord que varen fer al plenari va ser una gran aportació que va fer el PSC juntament amb, amb, amb les altres formacions uh -huh. però jo veig més ells que estan primer, encara que estiguin dividits òbviament han apartat el senyor Salvatella el Salvatella és una persona que ve a l'Ajuntament només a cobrar i dir que no li han deixat el que li deixen és testimonial i que ha sigut, inclús les formes han sigut eh, lletges, fixa que ha passat en el Salvatella el que... El que jo en aquest moment, la moció de censura meva que ve el 2017, ve com a conseqüència de que jo com a alcalde, com que sempre m'ha agradat afrontar els reptes, jo vaig voler fer canvis interns per alliberar una regidora de la, de la lluita permanent de l'oposició. Portàvem tres plenaris que la regidora, la poble que és una persona en la qual la presó moltíssim, estava sistemàticament amb, estava molt criticada. Doncs jo intento alliberar-la, posar-la en una altra àrea i col·locar cultura a menjar roques. Doncs bé, d'això no me'n surto, segurament que jo m'hagi equivocat les formes, és possible, per això t'han demanat, demanat excuses i perdó, si algú es va eh, donar per, diguéssim, part no massa ben tractat. Mm -hmm. Però el que jo vaig intentar fer en aquells moments és el que han fet ells a la mansió de Slavatella. És que l'han apartat com si fos eh, res, li han deixat allà amb quatre coses molt testimonials i cobrant cada mes, això sí. Clar, jo penso que això no és aquesta forma de fer política ni m'agrada. Tu has d'intentar col·locar o posar com a regidors aquells que realment tenen la, la màxima valu possible per portar una àrea concreta, perquè si no al final estàs fent trampes tu mateix i el que surt és el propi el propi municipi. No? A mi em greu, perquè jo la relació amb tots en general és bona, però amb en Josep bastant bona i penso que és una persona que, en la qual pots parlar i pots discrepar, però en la qual eh, sempre pots estar disposat a escoltar-te i a opinar. Ell sap de sobres que, en quant a la gestió que jo vaig fer en els sis anys, inclús alguna vegada molt reconegut, que tampoc la trobava, diguéssim, incorrecta en, en termes de gestió. Una altra mm -hmm. cosa és en termes de priorització de projectes i del tema nacional, que és, òbviament, aquí ens separen un abisme. Ell, obertament, és una persona que aposta per la independència i la república. Jo sóc una persona que, que aposto per un nou reconeixement, un nou cas catològic a Espanya, però seguir junts, per diferent. Per tant, però a mi em sap greu això, que facin aquest tipus d'actuacions, a més a més de la forma que ho han fet, jo crec que la política no n'hi ha prou en fer política. Tampoc pots maltractar l'adversari. Jo crec que en aquest cas el menys Josep l'ha maltractat. Mm -hmm. Aquesta és la, la situació que coneixíem doncs, ja fa dues sessions plenàries i en la darrera doncs, es va formalitzar no?, aquest canvi. Sobre el Museu del Sur, doncs també vau fer pública una nota de premsa doncs, també diguent miqueta que trobava faltar que l'Ajuntament o l'alcalde i els regidors donés suport no? també als tècnics que... a i a la a institució, A l'institució, clar, és que jo jo puc arribar a entendre que un ciutadà de fora, qualsevol, critiqui l'alcalde, critiqui en en Juli, critiqui el regidor, escolta això? Però quan algú critica institució com a tal, en aquest cas el Museu de Segur d'Institució, tu sortir a defensa aquesta institució, perquè al final per sobre de tot hi la institució. Per tant, jo vaig trobar que l'alcalde i el govern no sortien en cap cas a defensar l'institució. Per tant, Per jo no em vaig dir, escolti, més enllà de si vostè ha fet l'ajust de cart i pas que jo no hi entraré, més enllà de si vostè pot tenir una opinió no sobre un tècnic o un altre que no hi entraré, aquí estem parlant de defensar l'emoció Museu Sur com a institució. És una institució que per nosaltres és importantíssima a nivell de referent cultural i econòmic de la vila, que podem invertir més de 7 milions d'euros en aquesta, aquesta macro-instal·lació, que és un referent a l'àmbit no només de Catalunya, sinó d'Espanya i de tota Europa, i per tant s'ha de defensar la institució com a tal. I ja dic, jo la meva crítica anava amb aquesta via. No tant en si s'han regat al ridó, no? que això és un tema intert mm -hmm. però sí que vaig trobar falta que la situació no va estar prou defensada mm -hmm. Estem fent aquest, aquest balanç, hem començat parlant de la situació actual marcada per, per la Covid-19, després doncs hem fet aquest balanç una miqueta d'aquest any de govern eh, amb aquestes que ha apuntat en Juli que ja s'han apuntat durant totes les converses que hem anat mantingent durant tot aquest any amb, amb, amb el regidor de l'oposició però d'altra banda doncs aquesta situació actual amb la qual començàvem també ens està deixant doncs, una deriva econòmica no? que potser ara a l'estiu sembla que no es nota tant eh, i ja apuntaves tu que a l'hivern serà un hivern complicat eh, serà també moment de prendre decisions eh, has anat a pensant que no veus l'alcalde capaç de fer-les. No sé si en aquest cas serà fàcil que, que, que us deixin participar també, com s'ha participat en aquestes decisions o en aquest paquet de mesures econòmiques que es va aprovar ara fa uns mesos. Nosaltres, si ens deixen, participarem, perquè no tenim, no tenim cap problema en intentar aportar allò que pensem que pot ser bo pel municipi. No? Jo, si fos alcalde, avui ja estaria treballant feia dies amb un pla de contingència extraordinari pel, per l'hivern en l'àmbit comercial turístic i social un pla de contingència que a més a més, ha de ser agressiu és veritat que ara algú em pot dir bueno, tenim, tenim quatre, hem aprovat un pla extraordinari que hem fet quatre subvencions mm -hmm. per ser que avui també ho denuncio, és lamentable que després de dos mesos de l'aprovació d'aquest pla encara no hi, hagi, no hi hagi cap de les subvencions aprovades per Junta de Govern cap convocatòria aprovada encara dir, clar quan pensen aprovar-les ja sé que em diran, puc dir jo que ve però quan agrada les aproves i obres la via perquè la gent la pugui demanar, és que això, en millor dels casos, poder arribar alguna ajuda a final de mes d'agost. Però és que la, la, la quarta línia de subvencions, que era aquella de 350.000 euros que vinculava famílies i comerç, tot just està en estudi, les, les bases per donar aquesta ajuda. Clar, això, això que te demostra? Doncs que no hi ha un equip de govern que sigui capaç de preparar aquestes, aquestes bases. I això no ho ha, no, no ha de fer l'interventor. Això és més culpa dels polítics és més culpa de, de tot el procés, d'aquest engranatge que és com molt complicat i que sempre... Això és, això és culpa del lideratge polític. Escolta, tu, tens un, tu, tens, tu, has, tu tens un acord de pla aprovat, tu has de convocar, si no tens gent a casa, perquè a veure, és com tot, si no tens gent a casa que tu pugui fer, perquè és possible, doncs has d'encarregar un contracte menor i encarregar-lo fora que tu facin. O si sigui, al final cadascú ha de fer allò que s'ha de fer i el que pot fer tenim àrees en aquell moment l'Ajuntament que estan saturades a mi no se m'ocorriria anar contractació de l'Ajuntament per dir-li escolta prevena aquestes bases ni se m'ocorriria anar a serveis socials per dir-li treballeu les bases perquè aquest escenari o intervenció estan saturades per tant si no podem fer-ho busquem alternatius perquè això es pugui el que no, no té cap sentit és que inclús jo vaig denunciar el prestat de que va fer fins a mig d'abril ja anava un més tard si ja vas ja vas estarte en el ple i després trigar dos mesos en fer les primeres tres convocatòries i la quarta convocatòria encara no està ni en estudi. Mm -hmm. això que demostra, digu el que vulguem. però a mi lo que em preocupa és que això no arriba a la gent. I perquè perquè volem aprovar un paquet de dos milions d'euros d'ajuda si això no arriba a la gent. I per això deia jo, en aquest, em preocupa encara més una cosa, en aquest moment, tal com està la situació turística, la reducció de capacitat econòmica a les empreses serà al voltant d'un 30%. En relació a l'any passat, mínim d'un 30%. Això es traslladarà que l'atur a l'hivern serà d'un 22% a la Pala Fugill. Passarem d'un 12% en 22%. Això en què es trasllada? Necessitats socials, mm. problemes, de, problemes per pagar els subministraments, per pagar lloguers, per moltes coses. Per tant, caldrà fer, ser proactiu, intentar doncs està molt a prop, inclús ser agressiu amb el tema d'ajudes als comerços i sector turístic, inclús hasta subvencionar lloguers, no hi ha res en un poble que veure veure els comerços tancats al centre del poble. En general, però sobretot al centre, perquè un poble tancat és un poble mort. Per tant, a mi l'hivern m'ha preocupat moltíssim i no hi veig no hi veig cap eh, iniciativa que estigui treballant per aquesta línia. Per tant, a mi això, clar, clar que em preocupa. Jo si em demanen ajuda, clar que la donaré perquè, en definitiva, jo dec, no només m'hi dec la gent que m'ha votat, m'hi tot a tot Palafrugell, per primer, perquè he sigut alcalde sis anys, uh -huh. perquè puc aportar la meva experiència en tant que diputat a diferents eh, espais de política general i autonòmica, i puc aportar aquesta experiència. Si no m'ho demanen, que també pot ser que m'ho demanin per el tema de que, no sigui, que no sigui dit, que no m'ho en qualsevol cas jo tinc clar que en aquest moments cal canviar les ordres de prioritats no ens oblidem tampoc dels barris estan abandonats del tot jo ho he dit, no hi ha res pitjor que quan tu un barri i veus les voreres prenes d'herbes és el primer símptoma d'abandonament per tant és com si tu tens una casa i tens quan plou entra aigua si tens el taulat malament és el primer símptoma mm. en aquella casa o està tancada o està abandonada per tant, no hi ha res pitjor que tenir barris amb instal·lacions esportives pràcticament no xuletes, amb voreres plenes d'herbes... Jo penso que aquesta és una eina que el govern ho ha de fer. Uh -huh. uh, en el sentit de, de, de prioritzar què fer, uh, en el pla de govern, no? que ja està molt caducat per tot el que ha passat, hi havia moltes uh, línies molt clares, no? marcades des de, de l'equip de govern. Uh, creus que s'han deixat de banda? Creus que en quin punt creus que es troba ara el consistori? de Si tirar algunes obres endavant que s'havien de fer i, o deixar-les de banda i poder prioritzar doncs, uh, aquests aspectes econòmics i intentar doncs, uh, fer aquestes línies de subvencions també de cara a, a l'hivern? Home, oh, jo tinc clar que hi ha, hi ha inversions que s'han de deixar de fer. Per exemple, una inversió, es podem treballar amb la redacció del projecte i tot, però que és atroplar l'Avinguda d'Espanya, mm -hmm. que és un tema emblemàtic, penso que aquesta obra, en aquest mandat, s'ha de deixar. no, no es pot no, Seria impossible assumir doncs que poguessin fer aquesta obra tenint en compte la gran mancasa que tindrem d'inversions. Cal, cal reajustar les inversions a la baixa i cal alliberar recursos d'aquestes inversions perquè, perquè pugi l'estat de pressupostari i poder finançar obra social i i eh, activitat econòmica a partir dels recursos propis i també del propi estat de pressupostari. Si això implica que el govern ha de sortir i escolta, a part que aquesta inversió que ho expliqui. Caldrà explicar si realment es pot fer o no l'ampliació de l'Ajuntament en aquests moments. Bueno, són d'aquelles obres que, que el govern ha de ser capaç de dir, que, que, del que tenia previst, mm. que elimino i que canvi perquè la situació ha canviat també. Vull dir que i ho han d'explicar i han de ser proactius la proactivitat no passa per enviar una carta a un assaliment diguent, escolti, que vostè l'any que ve ha de retassar la terrassa això no és proactivitat això és tocar els nassos en aquests moments la proactivitat vol dir que tu analitzis quina és la situació que té el municipi en aquests moments i prioritzis quina és la teva línia de actuació amb les prioritzacions i jo veig que això no s'està fent No s'està fent perquè si algú m'explica que en aquell moment la gran prioritat de parle és fer els carrils bici a la plaça del Benivent perquè la gent entengui doncs és que s'han venut l'enteniment. No, tu no pots fer cues ara en aquell moment per fer un carrer Que el carrer i vici podem fer-ho al mes d'abril, al mes de maig, i si no es podia fer, perquè evidentment el Covid ens ha afectat, mm -hmm. deixem molt setembre. No passa res perquè estiguem un estiu més sense... Aquella redonda que tradicionalment és una redonda que genera molts conflictes que inclús, quan hi ha moltes circulacions estranyes, inclús tenien de tancar l'accés al carrer de la aquest any, com que potser no hi ha tant d'extra gent, no s'ha de fer, però o sigui, tu no has de tancar perquè no hi ha tants vehicles i ho tanques ara perquè està senyalitzant els carrers bici. Bueno, o tots els canvis que han hagut de circulació, o te'n vas allà a Fran i han fet canvis en el càrrega-descàrrega en aquests moments. No? Calia fer canvis d'edició en càrrega-descàrrega? Pues jo crec que no. que, que s'han de fer? Sí. Nosaltres hem de defensa clar que s'ha de potenciar el carrer bici i tant, que sí clar que s'ha de potenciar inclús la mobilitat interna amb bons, amb bons aparcaments per i un transport públic urbà que jo ho he defensat, però això s'ha de posar en marxa quan la situació és una situació d'una mínima normalitat, tu no pots improvisar aquestes coses en una situació excepcional com és aquesta que estem vivint mm -hmm. doncs ha quedat clara la la visió d'en de, Juli, que us ha fet doncs, palesa al llarg dels plens, també quan hem anat conversant a vegades més en temes en concrets, no?, sobre notes que anau enviant. Avui volíem fer doncs aquest repàs general, també centrats en la situació actual, que per acabar, i com ho hem fet per començar, no sé, com estàs veient eh, aquesta temporada turística? Bona Tenim la percepció no, que els caps de setmana sí que hi ha força gent, força moviment, però que entre setmana la cosa està més tranquil·la. No sé si també és aquesta la percepció que teniu vosaltres. Bé, bueno, és, és atípica, primer, perquè la gent té por. segon el turisme estranger, pràcticament, està vingut molt poc. Entre mm -hmm. altra cosa, perquè també els seus països d'origen tenen problemes i, per tant, la gent li costa desplaçar-se. El que ens passa a nosaltres, nosaltres segurament que alguns que volíem marxar a fora, aquest any no marxarem... Té i hi ha incertesa. Quan hi ha incertesa econòmica, la gent opta a vegades per intentar ser bastant més prudents i estradiar més per què passar a l'hivern. Això també, òbviament, de treure el consum que tinguin. Jo, pel càlcul que tinc més o menys fet a nivell de despatx i per la meva formació com a economista, tots que ningú que ja ho sap tothom, jo calculo que aquesta temporada tindrà una reducció de voltant d'un 30% de capacitat productiva en relació a l'any interior, no? Mm. Òbviament, això és trejada a l'hivern. Si tu has acostumat a guanyar X, aquest any guanyaràs X menys d'un 30%, és menys capacitat de compra que te queda tu per l'estalvi, perquè te manteniràs les teves obligacions personals, i això es traslladarà amb un increment de l'atur i, obviamente, això es traslladarà amb una situació de decadència de moltes famílies. Per tant, aquí, aquest és el repte que té qualsevol govern i òbviament que el govern local no té, no té totes les capacitats que podia tenir per poder donar, esfrontar-ho tot però sí que ha d'estar a l'alçada d'estar millor allò, de la, la màxima emergència a nivell de ciutadania com pot ser el tema de subministraments, alimentació i el tema d'habitatge aquests elements són claus i després l'altra pota és estar molt a prop i sobretot parlar molt amb aquells comerços i activitats turístiques que es vegin tentats de tancar jo crec que s'haurà d'anar per la via d'una contingència especial, inclús de subvencionar lloguers durant dos o tres mesos per intentar garantir que el poble no tenqui que molts comerç no tenguin la persiana a l'hivern. Mm -hmm. Veurem que acaba passant, tot és molt incert en la situació de, del coronavirus, però al final també volem quines decisions s'acaben prenent des de l'Ajuntament també les els convidarem perquè vinguin aquí a explicar-les i si volen fer doncs, aquest, aquest repàs de, de canvi eh, de, del programa de, que, que es va presentar ara fa un any. Juli Fernández, moltes gràcies per venir a Ràdio Palafrugell. Gràcies a vosaltres, encantat. Molt bé, em una foto. Aquí sou mateix.